Gero eta kezka gehiago da energiari buruz, garestitzen ari direa erregai forxilak, elektrizitatea ere, bereziki Frantziako hanbat zentra nuklear konponketarako geldirik daudelakotz. Lehenago garestitzen hasi zen ere goaldian, anelektrizitatearen presioa izugarri da eta egoera hori baliabidak justifikatuko lukena baino handiagoa da. Kezka hoiei berri bat gaitu zaie azken aldian, Transizio Ekologia Europa Mailan asko azeleratu zen iaz, eta proiektu erraldoiak ateratzen dira han hemen Oietarik, euskal autonomia arkidegoan. Dituzten planak ikaragarriak dira literalki, hainbertze hoiean eta mendigune kaltetu aize errotak ezartzeko denetan. Eta araban horri gaitu eguzki panelak. Horren aurka holdatzen ol dira jaranik laborari alde, sindikatu eta elkarte ezberdinak. Eta hor, Arrisku bat ikusten dut. Ez da bai da, oain arte planteatu den bezala, megaprojektuen aurkako erresistenzia berrizta garrien aurkakoa izatera lerratzen albaita. Hori adibidez ikusten da Amerikako Estatu batuetan, han petrolioaren lobiek zuzenki finanzatzen dituzte haize erroten kontrako tokiko ekimen frango. Orduan, nola atera ez da bai da hortik? Egoera horrek nolazpait erakusten digu energia azken larrogoi urteetan ikustez inabilakatu zela. Mugitzeko zaldiak eta astuak eta berotzeko egurra erabiltzen utzi ginuen ezgeroztik, elektrizitatea eta petroloa ez ziren zaldiak eta egurra bezain ikusgarri gure inguruan. Nolazpait eroso bizi izan gara larrogoi urtez, gure etxe, ibilgailu eta masinen energia beharrak asetzeko nahiko zegoen. Energia horren ekoizpenak, suposatzen zituen eragozpen gehienak eta kalteak urrun ziren. Gehienetan elektrizitatek ablen bertze puntan gure etxetik eundaka kilometrora urrun zen han zergetatzen zen deusik ikusteko. Eta ezginakien ginakien ere zegertatzen zen Nigerreko uranio mehategietan. Berdin ezantza hartzean, ez ginakien nolako kalteak bairatzen zituzten Nigeria edo Ekuadorreko txiruek petrolio usteaketaren gatik, eta ez gineno hartzen klima ondatzen ari ginela. Gaur gara jori bukatzen ari da eta energia berriz ikusgarri bilakatzen ari da gure inguruan. Hor, badugu zer egin garrantzitsu bat nere ustez, guk esku hartu, guk erabakietan parte hartu. Guk zehaztu gure energia beharrak, tokian tokiko eta horren arabera erabaki berriz sortzeko nolako tresneria ezari. Ez tabaidauri gure ganatu behar dugu, bertzela gainetik eroritako murrizketa bat bezala pairatuko dugu, pandemiarekin gertatu zen bezala, eta horren irabazle ez izanen bizibaldintzen berreskuratzea, ekosistemen eta pertsonen zaintza edota demokrazia. Ez dezagun parada galdu beraz eta energia kontuetan interesa gaitezen.